із навкісним шрамом на лівій щоці від вуха уздовж вилиці, згідливо кивнув і заходився шукати місце для перепочинку. Сьогодні вони намотали кілометраж, як ніколи. Прогупотіли добряче шмат бездоріжжя в долину. Колись там, казали люди в селі, стояла кілька місяців якась військова частина, отож мав залишитися після неї метал. Якщо не кольоровий, то буде залізятче. Залізо вони стягували до себе у двір, роздобуваючи його там, де хтось інший не здогадався б і шукати. На минулому тижні надумали розкопати закиданий сміттям колодязь у дворищі, звідки остання людська душа вибралася Лебон років із двадцять тому, і їм шалено пощастило. Окрім кількох велосипедних рам, каструль, сковоріт, добряче поїжджених іржею ланцюгів та всякого дріб'язку. З колодязя вдалося виводити два величезні чавунні баняки, що на подив причудово збереглись у своєрідному кожусі з глини. Вона стала для них надійним захистом від корозії. Раз на тиждень у село навідувався кривий гнат. Колишній тутешній житель Гнат, маючи доброго носа на можливі суспільні катаклізми, завчасно подався від рідного порога у широкий світ і заснував у райцентрі товариство з обмеженою відповідальністю. Чим воно займалося? Ніхто в селі допуття не віддав. Мабуть, усім потроху, зокрема, і метал від населення приймало. Гнат за метал давав живими грішми, а не якимось там залежним товаром. І ці не тримав божі не підприємець, а суші для бомжів спасіння. У долині, куди вони вранці спустилися, перейшовши через усе майже село, жебоніло кілька струмків і червоніла калина, вигнувшись кущами з заввишки з добрячі дерева. Китяги налитих ягід були доступні хіба птаству, ніяким залізом, однак, тут і не пахло. Хлопці-вояки з військової частини, якщо вона справді тут базувалася, підчистили за собою до останньої металевої крихти. Або, може, і сільський люд раніше за них бомжів устиг тут поживитись. Після першого справжнього морозу прийдемо сюди по калину. З діловим виглядом сказав високий у грузинському кашкеті, аби забути прикрутему незнайденого металу. Дуже помічне від застуди. «Ти вже як баба Санька!» – насмішковато глянув Опецьковатий. «А що, баба Санька дурніша за нас? Кому хочеш, клепко вправить!» Так отож, благодушний настрій сьогодні надійно оселився в Опецьковатого. Того настрою не похитнув і повний крах зі здобичу, на яку вони твердо розраховували. Баба Санька – жертва обставин якби її хто вчасно висмикнув із цієї дірки, та плюс добра освіта, вона давно ходила по депутатах. Да? А депутати хіба не жертви свого депутатства? Хто туди втрапив, скурвився через місяць. Вийшли з народу, а назад у народ путі нема. Для нас краще, коли баба Санька тут, ніж десь там у верхах. Ну то наламай їй калини на презент. Павлочу, ти ж сам казав, нехай ударить морозець. Вона тоді не така гірка. Який ти мудрий. Що ти зранку їв? Так отож, посміхнувся Опецьковатий, що хоч і сприймав свою другорядну роль у товаристві з двох осіб, однедше ненав'язливо намагався нівелювати перевагу високого, щойно названого ним – Павловичем, над собою, отим ніби і нейтральним, а насправді іронічним, так отож, узятим з анекдотів про кумів і використовуваним як цитата, від якої завжди можна відхреститися, бо то ж чуже, від такі всі претензії, до когось третього, а я умиваю руки. Коли вони прийшли в долину, тут скрізь відчутно дихала паморозь. Сонце, підбившись, потроху стерло сизий накип інею на траві, кущах, деревах, і скоро почало припікати. Вранішня вдяганка стала зайвою, обтяжливою. Парило в ноги, взуті в керзяки. А ще ж мали, вертаючись, іти нагору. Павлович зміряв очима досить крутий підйом. Далеченько зайшли. Ще надоведи кудись чкурний пацієнт. Нам тоді... Голови познімають. Ну да, кому потрібні наші голови? Тепер не тридцять сьомий. І все одно ходімо. А я хіба що? Знизав плечима петькувати і рушив у слід за Павловичем. Вони знову, дійшовши до крайніх хат, перейшли через усе село і вийшли на його околицю з протилежного боку. Тут Павлович і сказав.